alla flickor och pojkar. God dag alla mammor och pappor och hjärtligt välkomna allesammans som vill lyssna till snurran. Jag ska först tala om att vårt första nummer idag, den börjar för de yngsta. Men det betyder inte att ni stora ska gå iväg för att ni ska med samma få vara med och leka. Ni ska leka mamma, pappa, barn tillsammans med farbror Gösta Knutsson. Kom och ställa den här bakom. Den där lilla mojängen känner så sig. Den ska man prata i. Sådär ja. Nu är det så att vi ska leka en liten lek här och jag ska säga somliga saker som har fyra ben det förstår ni till exempel fyra ben, det är ju en häst av fyra ben, när jag säger den saken då ska den som svarar säga bub men ibland så säger jag de som har två ben och då så ska ni, det som fåglar ju har då ska ni säga pip när jag säger det och ibland säger jag saker som inte har några ben alls då ska ni eh, vissla till, kan ni göra det då ni? eller kan ni eller blåsa på, hur kan du? Kan, kan ni säga det Ja, någonting sånt där. Det blir bra det. Och så ska de stora tvela mot de små. Och nu börjar vi. Och så ska vi säga till den här flickan här. Det Är Annika det var det Ja. Kalv, säger jag. Vad säger du? Mo. Ja, det är riktigt. Och så säger jag till den här mamman som står här. Kattunge. Riktigt. Och så var det domherre. Domherre. Bip. Och domprost. Domprost. Ja, han har två ben också. Elefant. Vem var det nu då? Det var grabben här. Elefant. Mm. Vad bud är mm. bud det? Gud. ska jag säga. Och så pågår pappan polka polkagris. Pip! Nej, åh oh, nej. Pappa. <skratt> <skratt> pappa skulle ha visslat det. Nu är pappa borta. Han får en snurra i tröstpis. Varsågod. Kan du hjälpa mig att snurra på den? Då ska vi se. Nej. Jaha. Håll i det också. Nu ska vi se vilken stad som den här faller ner på. Den ramlade på... Karls Och det betyder att nästa snurra så kommer vi att be några barn i Karls att tävla emot barn här i Stockholm. Tack mycket. Snurran startar i oktober. Konferancier i Rolf Bergström och det är ett underhållningsprogram för hela familjen och Gösta Knutson leder tävlingar för de allra yngsta som också gärna lyssnar till mormor och morfar Ginko, det vill säga Annalisa Bode och Nils Olin.